بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه الامه وكشف الغمة الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وبعد بزغونزه تلوك تظغمزيا لخصوص الامامه الامامه au al-khilafa <clears throat> Al-Imama kwamba sisi al na mashia tuafikiana kwamba ni dharura kuweko kiongozi Sisi twasema hivyo na mashia asema hivyo hivyo. Lakini kwenye udharura huu wa kuweko Imam au kuweko Khalifa tutatofautiana sisi na mashia kwenye njia ya kupatikana Khalifa. Sisi kama Sunni tunasema kuchaguliwa Khalifa au kiongozi baada ya kuondoka mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majukumu haya yalikuwa wenye wenye islamu, kwa wenyewe wa Islam wenyewe wa Islam mchaguo yule ambaye vamuona kwamba huu ndiye ambaye jukumu hili aliweza ahli sunna vanapokuwa na nsimamo huu wachege tegemea kwamba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema wa amruhum shura baina. Na jambo la khalifa ni le wao, wenyewe. Kwa hivyo hili vile vile laingia kwenye mshawara bila kupendelea kabila bila kupendelea mtu lakini yule ambaye Allahum billah vakimchagua yule atakuwa ni khalifa wa kisharia. hivi ndivyo wanaoona ahli suna. hili linaloonekana na ahli suna hivyo utalikuta katika vitabu za mashia wenyewe vile vile yalithibitisha hilo japokuwa hurudi mashia kisha wakalipinga kwa upande mwingine kwa hiyo ahli suna, wasema kwamba hakuna nasi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inawaambia waislamu akieondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na shike fulani hivi ndio wanaosema alsunna ama mashia mashia wanavyothibitisha ni kwamba kuna nusus ndani ya Qur'ani Kuna na nusus zilipokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zaonyesha kwamba Sayyidina Ali radiyallahu anhu ndiye aula kushikilia mamlaka ya ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka Asema katika Qur'ani ziko na katika hadithi ziko Alisuna sunna wanapowaambia mashia hebu tuonyesheni Ya ama watachukua aya au hadithi vasifasiri vile wanavona ile au wasidhishe katika vitabu vingine kwamba zilikuwapo za kumweleza Ali ndiye kushikilia ukhalifa lakini masahaba wakazifuta hivi, cheo cha uhalifa kwa mashia, daraja yake ni kubwa sana kwa sababu kuna riwaya ambayo katika kuzitaja nguzo tano za Uislamu riwaya kutaja nguzo tano za Uislamu ambao haikuanza kwa shahada shahada iliondoshwa nasi ikiwa sikukosa iko katika alusulu min alkafi naweza kuitafuta nikawapatia ambao imitha salat wazakat walhajj wassom walwilaya walwilaya wilaya ya ngapi itatu kisha wakwambia wala hakuna kilichopigiwa makelele mno kushinda wilaya. ina maana ya kwamba wilaya ndiyo iliyopigiwa makelele zaidi kushinda shahada kushinda sala kushinda saumu kushinda kushinda zaka. hii itakuwa kumaanisha kwamba nguzo hii ya alimama au alkhilafa kwa mashia ni nguzo ambao ni muhimu sana hata kushinda kushinda shahada na hapa ndipo tulipopoteana sisi na mashia mahali pa kwanza katika katika alimama kwa alimama kwa mashia ni teo ambacho mtu hupatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kupatiwa utume si jambo la kuombwa na mtu basi tumechagua wewe watatukwoti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anekupatia na alimama ina daraja kubwa Bastani tiji katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikituelezea habari ربه بكلمات فاتمها قلنا قال اني جاعلك للناس اماما اني جاعلك للناس اماما ابتلى ابراهيم امتى ابراهيم alipofanywa ibtilai na mwenyezi Msubhanahu wa ta'ala alipofanywa testi alipofanywa mtihani ilikuwa bado hajakuwa nabii Aisha kwa nabii lakini kabla mtihani Ibrahimu ni nabii bado hajakuwa ni imam ina maana amepata chochote kimoja cho gani cha anubua kumapunguwa cho gani alimama hakupawa ibtalahu rabbuhu bikalimatin fa atamuhunna falamma atamuhunna qala inni ja'iluka lin imama ina basi uimam una zaidi kuliko annubuwah Kwa hiyo anasema ni kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua katika waja wake anaowataka kuwapa unabi au kuwapa ujumbe risala na kuwapa miujiza kadha wa kadha ambao ni kama nafsi vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua anayetaka anachagua anayemtaka kumpa uimama na kumamrishisha mtumi wake amweleze mbele za watu kwamba huu ndiye khalifa huu ndiye imamu. kama wakati aliposhikwa likupo kabwa mtumi ko na Mwenyezi Mungu wakati warudi maka elekea madina akifika mahala ghadir khum pale pale Mwenyezi Mungu akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baligh ma unzila ilayka kama kwamba kumwambia ondoke hapa mpaka uelezee ueleze nini litakalokuelezewa waeleze hawa watu kwamba ali ndiye atakayekuwa khalifa baada yako baligh ma unzila ilayka wa ilimtfal fa ma balagha risalata ina maana wa Ikiwa ikiwahukuambia hawa kwamba ali ndiye atakuwa ni khalifa baada yangu basi kazi yako uliopatiwa na Mungu kuifanya bado hujaifanya hujatekeleza ujumbe wa Mungu ina maana ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu wa wasallam alopatiwa na Mwenyezi Mungu mpaka kutekelezeka ni mpaka aweambie watu kwamba ali hu ndiye khalifa wangu baada yangu mimi Mavom, aya hii itakuja mahala pake kujadili hapa ni mujarrad wa kufafanulia mambo yalivyo tukaenda katika usulul kafi juzu ya kwanza tutakuta kuna anwani ya mlango ambayo inasema anna al imama ahdun min allah azza wa wa khalifa au imama ni ahdi ikitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipatiwa mtu mmoja baada ya mmoja baada ya mmoja ina maana ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiondoka ulimwenguni wa Aisha ambiwa kwamba ali ndi atakayekuwa khalfa yako khalfa wako baada yako akiondoka Ali atashika al-Hassan akaondoka al-Hasan atashika al-Hussein. Akaondoka Al al-Hussein atashika Al fulani. Akaondoka fulani atashika fulani mpaka wangapi? 12. Popo. Bona 12. Nasema kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo kwetu iko na kwa al-Sunna pia iko katika vitabu zetu. Ma yazalu amru hadha ad-din au aziza, azizan hatta taquma fihim 12 khalifa. Mvum. Hii riwaya iko katika vitabu bali sunna ukaenda katika suna na bidau utaipata ukaenda katika vitabu kadha wa kadha hadithi utaipata. Kwamba jambo la dini halitoaacha kuwa na nguvu muda wamesimama mahalifa wangapi? 12. Kwa hivyo na sisi hapa tunabodhai wangapi? 12. Mvum. Mpaka mtu amtwie kwamba hadithi haku na kweno alisunna na hadithi iko katika al-sunna wal kalamu fi hadithi yatuu na maneno katika hadithi hii yetakua ni marefu wala hafai mtu kushtuka kwamba iko mabomo kuwa iko iko lakini kuweko kwa riwaya hii ni lazima iwe ni kama vile ambao wataka mashia au wathuru wanawataka wao ikiwa wao wathuru wanawataka wao hatuwezi kuakubalia tuisurufu kama namna hadithi ilivyo Yesu lekeza wapi Nabau kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم katika hawa 12 watumbia alayhi tajtami'u al-umma alayhi tajtami'u al-umma utaafikiana kwa wangapi kwa hadha 12 yakisema umma wataafikiana kwa hadha 12 ni kwamba ummah Muhammad ulipoanza ulipo ulipokomelea ulipo utawakubali hawa 12 kwamba ndiyo makhalifa. kwa kwa babae sijui mwenelewa japokuwa alhadith an hadhi riwayah sabiqu liawanihi lakini madam umeambia mmewatia shubha tuwatoe katika shubha Vekifasiri hadithi hii hivi tunavyofasiri itakuwa kuna takriban ma khalifa watakab kutoka ngote Ali alipa wa ba'a na wafuathika wakampa ba'a wale mpa je wale waliokuwa na Muawiya vile vile walimbye Sayyid Ali ha اذا lam tajtami'a al 'ala Ali pamoja pa na kwa kumpatia baba saidi ali muawiya hakumpatia baba saidi ali kwa kulingana na riwaya hii hawana khalifa hata mmoja wao kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema Alaihim tajtami'ul l'umma sije tueleana kwa hivi msishtuke mke mbona mashia iko katika vitabu halisunna iko je mufasiri waje maafu time anwani ya mlango wa pili leo katika al-Kafi yasema babu ma'nassallahu azza wa jalla wa rasuluhu ala al-a'ima wahidan fawahidan juzuile la kwanza ukurasa 286 asemababu ma'nassallahu azza wa jalla wa rasuluhu ala al-a'ima mlango wa maimamu ambapo bwana mwenye bwana Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamewafafanua mmoja baada ya mmoja Mungu asemaye ashike fulani, ashike fulani, ashike fulani, ashike fulani. Na mtumi mtumeikasema ashike fulani, ashike fulani, ashike fulani. Ikiwa ni babu Mana sallallahu. Mane na mwenye Mungu petukana wapi? H? Kwenye Qur'an. Aya gani katika Qur'ani ituambie alina shike akifalia shike Hassan akifa Hassan na shika Hussein iko wapi masahaba wameondosha ele kwa kwa ele kwa lakini jamaa walifuta kina Abubakar kwa sababu wakijitakea wao makubwa mabon tail kwa hiyo huli ambaye ni mmoja katika viongozi wa mashia, اسما ان مستحق الإمام عندهم أن يكون شخصا معهودا. بابا kwamba yule anastahili khalifa kwa mashia even into fulani kafafanuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume. simtu yoyote huliayaa semaya katika kitabu take annaf'u yaumal mahshar haya pita kwa yako wazi kwamba hakuna tofauti kwa mashia baina khilafa na utumi utum. Utumempa utumi mtu nani? Ah, ni Mungu. Sio. Naanpa naimpao na ukhalifa Mungu. Kwa hiyo majlisi ya sema katika kufanya mukarana au kulinganisha baina unabi na baina ya uimama yafanya, kulinganisha sema mtu kuweza kupata tofauti baina ya mtumi na imamu kulingana na riwaya zilivyokuja itakuja ni mshikili namna utakapo utatatizika utatati ile maana huwezi kuona tofauti baina ya nabii na baina ya imamu nkama mtu aliochiliwa eh, maji kwenye klasi mbili ambazo anaonyesha kule kwa mbali rangi ya maji utayaona sampuli moja lakini tukakwambia kule kwa mbali wao wenyewe kwa akili yako hebu tafautisha Bina maji ambayo ni tamu kuna maji ambayo sio tamu. Utatofautisha vipi kokoona mbali huko? Mpaka unywe. Lakini kwa macho tu huwezi Basi na kutofautisha baina ya Imam na Khalifa mushkile haishi. Tofauti tunataka kuileta ina maana ya kwamba sifa yoyote tutakao ileta haidhihiri tofauti. haya majlisi ameataja katika kitabu chake kinaitoitwa biharul anwar biharul anwar wala si sibahrul anwar kama bahrul anwar ingekuwa bahari moja lakini ni biharu wala si sibahrun nuri ni biharul anwar wala si kadhalik wa inama hiya biharul dhulumat ni ya giza 1620 و 82 كيشا asemma majlisi asemma wala na'rifu jihatan li'adam ittisaafihim bin nubuwah illa ri'ayat khatamil anbiya wa la yasilu uquluna farqan bayna an nubuwah wal imama asemma hatujui upande wa kutusifi kama kwa nabii hatujui kama kusema hatujui sababu Ya ule imam kuwa si nabii isipokuwa kutunza heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu tukisema nabii sio wakawa wamefanana na ntumi Muhammad kwa hivyo kwa kuwa sio wakafanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatusemi kwamba hakuna tofauti lakini iko hakuna lakini tofauti nao imamu ina maana unabii na uimamu ni sawa sawa sasa asili ya mashia katika imamu ni kudai kwamba kuna nasi. Nasi nasih yetoka kwa nani yaa imma yatoka kwa Mwenyezi Mungu yaa imma yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wameshkilia huja katika masala ya nasi kwa njia mbali. mbali mara asemwa kwamba ni vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziteremsha kutoka mbinguni za kumfafanua Ali na maimama wataka kuja baada yake lakini vitabu hivi vilirufaishwa viko vitabu zilitoka mbinguni za kumweleza Ali akiondoka fulani akiondoka fulani lakini kwa sababu ya kuchega akujengea ukuta. Sio akamwambia hebu nionyesha, viko wapi. Akambei lakini zilikosekana. Kukosekana ikiwa zilingia mikononi kwa masahaba walizifuta. Lakini aliondoka imamu wa 12 Sahibu zamani, kama wanaoimita wenyewe ni kwamba akiandoka kuingia pangoni aliandoka nazo. Sio watu akaja wakazichafua atakuja nazo siku hiyo tutakuwa tumesha ndogo itapata kuziona mabomu akumbedizo kutoka mwaka pamoja na الذي لن يخرج من الغار akumbawa hizi kutubu mudda indal aima ziko ane imamu alirudisha imamu imamu karudisha imamu imamu karudisha imamu mpaka imamu wa 12 imamu wa 12 alipokimbia kakimbia nasi katika usulul kafi hizo kwanza ukrasa wa riwaya ikipokewa na Abu Basira an qawli allahi tabaaraka wa ta'ala wa kadhalika uhaina ilayka ruuhan min amrina ma kunta tadri mal kitabi wala al iman من ay asma ruuhan min amrina nini maana ruuhan min amrina akomba ruuhan min amrina khalqu min khalqi allahi azza wa jalla li viumbe miongoni كان مع رسول sallallahu alaihi الله walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam yukhbiru waiseddiduhu akimueleza mtume sallallahu alaihi wasallam akimongozesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wahuwa ma al aima min ba'dih baada ya kufa mtume ho ruh uko pamoja na maimamu akifa bwana mtume alikwenda kwa saidina ali akifa saidina ali akaenda kwa saidina al-hasan al-hasan kwa saidina al yukhbiruhu wa yusaddiduhu lakini hatujui kwa kwani siku Hosein apotaka kuliwa simwambie senda uko tauliwa lakini nilojulikana ni kwamba wa kadhalika uhaina ileka ruham min amrina ilivo kama aya hii ni kwamba ruham min amrina ni Qurani kama mwanzo aya inasema wa kadhalika وكذلك اوحىنا اليك روحا اوحىنا اليك قرانا المراد بالروح هنا القران السير واي رؤى ذات او رؤى كثيره ketika زين ذاهونيشا الامامه وهذه فنيه تركيز ذات هذهنده بالروح كما وكريستو mbokile jambo ro utakatifu ro utakatifu ameingia akipiga makelele ro utakatifu ameingia akiwa mgonjwa roho ro utakatifu amponye tukeingiwane nini sijui tutazunguka katika roho takatifu, roho takatifu asema roho mtakatifu huu ahama baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maimamu Alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa Ali kupitia kwa roho mtakatifu Imamu aweza kuyaona ya ghibu na yeye katika pande zote ulimwenguni mpaka mbinguni mpaka walioko chini ya mchanga kwa sababu wa roho mtakatifu huu Imamu aweza kukiona kila kitu kama kama kilivyo sasa je wale walomwandikia Sayyidina Al-Hussein kwamba huko kuna panga alfu kuna watu 70,000 kwa tayari kukupa Sayyidina Al-Hussein akatoka sehemu za Hijazi mpaka kasikili ya sehemu za Kufa na alipofika sehemu ya Kufa maka mkhini basi munge mkono Hurum mtakatifu alikuwa amelala Kwa nini asiwamwambie kwamba hawa kaandikia barua ni uro, ni warongo au kaenda huko takwenda kuuliwa yeye akaenda kauliwa akila kaenda akauliwa bila roho mtakatifu kuja kumwambia Saidina Al-Husaini kwamba ndugu yako uko kauliwa na kwa wewe ukendwa tauliwa. Alikwako wapi? Ha? Maneno kisampuli hii kwa Arabu usema hadha hudhayanu al-mahmuum. Ha? Hada hudhayanu al-mahmuum. Mwaiva hudhayanu al ni kule mtu kuana homa malaria akawa utokuwa na maneno sampuli sampuli. Yeye nimemwona kuna simba hapo chini ya mgungo kunishika, Kuna kadhaa wala hakuna tototi. Ameonani yeye. Diyo khudhayyanul mahmoum. Asema tena Abu Abdallah, Katika al-kaf Asema idza kanat al-lailatul jumaa wa fa rasulullah al sallallahu alaihi wasallam al-arsh kifika usiku wa juma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huenda kwenye arshi na maimamu watakwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye arshi na sisi wafuasi wao tutakwenda mpaka kwenye arshi asema fala taridu ila abdanan ibdanina bas roho hadhirud milini ila biilmi mustafada ila itakuwa tumepata elimu pia Upanda wako kila siku ah yuraju bihim. kila siku wako kwenye miaraji baa waenda mpaka kwenye arshi kila siku wa juma waenda mpaka kwenye arshi wakirudi wa arsh. wamekuja na elimu ina maana kwamba wao hawana haja kusomeshwa ndio kusomeshwa huko juu na roho mtakatifu au jibril mabona balika katika bihari al-anwar imekuja riwaya sarih ambayo yasema banna Allah anaja aliyan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema na Ali ha wa anna Jibril yamli alayhi na kwamba Jibril ndiye anayempatia Sayyidina Ali imla Andika mimi mmeonewa andika mimi kadhaa andika mimi kadhaa na si nalia wewe huandika kaana alwahya lam yanqati bi mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yadauuna anna fi alquran kuna nasi za dio gazi fi nassi ala al aima al 12 qwafafanua ma imam 12 lakini hizi nusus ikhtafat bi fi sahaba lakini nasi hizi ambazo wataja makhalifa wazi wazi ma walizifuta ikhtafat zilifichika bi fi'l sahaba kwa vitendo wa sahaba akasema ah iondosha e bwana kutudaya hapa atana na wa أيضا aydan vile vile wasema ruwiya an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an husus sariha zimepokewa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na si zilizo wazi walakin al umma ajma'at ala iktimanha lakin umma wala fikiana kwamba tuzifiche wa sasa tukiambia haya mume basi mwmfuata Abdullah bin Saba. Sasa sisi twampinga huyo. Sisi Abdullah bin Saba twampinga. Abdallah bin Saba kulingana na vitabu vyenu ndiye aliyosema kwamba aliwasiyo Rasulullah. Wanasema wampinga lakini ali vipi ni wasi. Sasa Abdullah bin Saba anasema ali ni wasi. Wewe unasema twampinga. Wewe unasemaje? Wasema ni wasi. Huku ni kumpinga ni ali yasema msitukane masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam msitukane Abu Bakar na Umar Abdullah bin Saba asemwa tutukanwe walaaniwe na nyinyi mwa mtukana mwa laani mumemfuata Ali sokataki kutukana mumemfuata Abu Saba eh, bin Saba takutukane idhan huwa madhhab yahudi Ali. wa Ali wa inna saba'iyuna wa idrajana wa la yumidhari hadhihi riwaya illa abdallah bin sabah riwaya illa كما جاء bin رجال kama jaa fi rijal al-kashsh kama namna iliyokuja katika kitabu tao rijal al-kashsh kwamba abdallah bin sabah ndiye wa kwanza aliyosema kwamba ali wa anna sahaba Abdullah bin Saba kama ilivyo kwenye rijal kashi ndiye wa kwanza kuwalani masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ripoti ilipofika kwa Saidina Ali Saidina Ali hakukukubalia lakini mkasema sisi hatumfuati lakini twasema kama vile wanavyosema hako hukum hukumfuata ngumkhalifu hukum eh tukomeni hapa aenda Oh Bas, bas, bas Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wa kafa was salatu was salamu ala nabiyhi kwa mwanzo ambao walizungumzia uimamu kama namna ilivyo kwenye vitabu vya Shia. Tukizungumzia anwani za milango fulani imeudhibitisha kwamba kuna nasi ya anayefaa kuwa imam. na kwamba Mungu kamfafanua imamu mmoja baada ya mmoja akatakiwa na ntume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awafafanulie watu baada ya kuadhibitisha haya vile vile wakathibitisha kwamba ndani ya Qur'ani kulikuwa na aya za kuwafafanua maemamu kama hawa lakini wenyewe wenye nguvu wale takao cha kufuta wakafuta na cha kiondosha wakakiondosha kuna na hadithi zilizopokewa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini masahaba mtumi, wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi vile zikazifita ili zisiwafikilie watu <clears throat> lakini pamoja kwa na kwamba mashia wanasema haya tunayosema kuna mengi ambao huyasahau yaliomo kwenye vitabu vyao mfano wa mashia ni kama watu ambao huandika usiku kisha kile walitokiandika mchana wakawa hawakioni kwa sababu ni mambo ya kustajabisha kusema wasimame mashia waseme kitu kadhaa tiko kisha uende ukasome katika vitabu vyao nasi za kudhibitisha kwamba kile walitosema tiko hatiko kwa mfano mashia wana kitabu wanao kidai wenyewe kwamba yaliyomo li, ya ndani mwa kitabu kile yatoka kwa Sayyidna Ali. Kitabu mashhuri Chajulikana kwa jina la Nahjul Balagha. Ambao wasema Nahjul Balagha kwa Mashia ni kitabu ambacho Chategemewa Kitabu hiti Chilikusanywa wakati wa karne ya nne. Zilio mo ndani ni riwaya ya Saidina Ali. Lakini kimsingi hiki kitabu hakina sanad. Lakini yako maneno ambayo ni ya Saidina Ali. Yako maneno aliyosingiziwa Saidina Ali ambao si yake. Lakini tukisema kwamba ni cha Saidina Ali aao tusiseme sitya sayyidinali atakatuzungurudia kwenye umuhimu mmoja kwamba mashia wenyewe wakikubali kwamba ndio sayyidinali na huja kwa mtu ni kile kitu ambacho yeye akikubali huwezi kumshikia muislamu huja kwa maneno yaliyo kwenye injili hii iliyoko leo ao kwa maneno yaliyoko kwenye Taurati, ambapo hii iliyokoleo mababu kwa sababu muislamu mwenyewe imani yake ni kwamba injili iliyokoleo imebadilishwa na taurati iliyokoleo imebadilishwa sasa ukimpelekea nasi ambaye umetukua kwa taurati au umetukua kwa injili ni sharti kwanza ni nikubali mimi nasihia kutoka kwa Mungu na sisi tukimshikia Mkristo huja. Hatuwezi kumshikia Mkristo huja kwa yaliomu kwenye Qur'ani au yaliomu kwenye hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye kimsingi haiamini Qur'ani wala haiamini sunna ya bwana Mtume. Lakini Muislamu anaosema kwamba Qur'ani ni ya Mwenyezi. Muislamu anasema sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye waweza kumshikia huja kwa Qur'ani au kwa Sunna. Sijuelewa. Usinetee kitabu takadiani. Kasema au jambo hilo hakuna hichi kwenye kitabu takadiani. Mimi Kajani simwamini komboko sawa. Au nilete huja kwa kitabu ambacho ni chama Bohora. Mimi Si Bohora bwana. Ama Bohora kaeweleze Bohora wenyewe. Au utakiaga khani au utaithnashari au utashia wa aina yoyote kwanza kwanza mimi ni kimsingi kwanza na kiaamini hiti kitu tiko sawa ikiwa na kiaamini tiko sawa hapo weza kumshikia huja. sio mwenelewa. sasa najil balagha ambao sisi zijasema haina sanad mengi yaliyo kwa kwenye najil balagha si ya saidna ali Mashia wenyewe yasema nahjul balagha inao sanad Yaliyo kwenye nje nahjul ni Sayyidina ya Sayyidina Ali Je itakuwa mashia waikubali nahjul balagha au vaikatana nahjul balagha Waikubali, basi ikiwa waikubali nahjul balagha lazima nahjul balagha kwa wanifuja Ni unelewa Lazima nini tatizo ambalo jadili ni kwamba nasi zile kuja kunthibitisha sayyidina Ali ndiye afae kuwa khalifa baada ya mtume sallallahu al alaihi wasallam kuondoka baada ya sayyidina Ali sayyidina al-Hasan baada ya sayyidina al-Hasan sayyidina al-Hussein mpaka kutimia maimamu 12 wanabosema kwamba kuna ufafanuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikitoka, ikitoka kwa Mwenyezi Mungu ni nas ikitoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nas maimamu 12 wakishia wanaposema wenyewe kwamba ni maasumu wasemalo hutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwaleo tuapata wapi haya katika tulizongumza juzi ulisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wa kadhalika au hayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman riwaya ya ابي بصيره anayepokea kwa ابي عبد الله asema khalqun min khalqi Allahu azza wa jalla a'dhamu min jibril wa mika'il kana ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu wa kana ma'man? Maa, ma'a Rasulillah. Alikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwelezea ya yatakaokuwa yote na kumweleza sawa wa huwa ma'al a'imma min ba'dih. Itakuwa kinachotoka kwa maimamu, chatoka kwa nani? Kuna malaika mkubwa kushinda Jibrili kaletwa. Malaika yule mkubwa kumshinda Jibrili ndiye anayemuongozesha imamu si itakuwa yanayotoka kwa imamu nayo ni nasxi au ni kama nasxi nasxi ambazo zitatoka kwa Mwenyezi Mungu zitagongana hazigongani sahihi kwa hiyo twende tukahukumiane katika nahjul balagha ambapo nahji balagha itakuwa ni nasxi kutoka kwa imamu tuangalie yasema nini nahiji balagha yaungana na tuliyotangulia kuyazungumza kwamba ku iko nafsi au yagongana na tuliyoyazungumza najil balagha asema anna ali anna ali qala lamma aradahu an 'ala al Bapo Sayyidina Osman ameuliwa. Bado hajachaguliwa khalifa. Masahaba wakaona baada ya kuondoka Sayyidina Osman hakuna mtu mwingine ambaye aweza au yuwafa kukalia Sayyidina Ali mbele. Sayyidina Ali ndiye anayefaa khalifa baada ya Sayyidina Osman. Watu wakamwendea Sayyidina Ali. Bwana wewe ndio unaofaa. Keti tukubaye. Metako sijalia kutakwa. Askibu nini? Asema dauni waltamisu ghairi. Dauni waltamisu ghairi. Niwachieni mimi. Waltamisu ghairi. nitafuteni mwingine. Nani anasema? Maneno haya kwa katika najiul balagha da'uni waltamithu ghairi niwacheni mimi na mumtafute mwingine fana inna mustaqbiluna amran lahu ujufun walwanu sisi twele jambo ambalo lina njia tafauti tafauti na rangi tafauti tafauti. kana kwamba saidna aliwaeleza sisi chuko katika wakati wa fujo niwa wakati wa watu kutoeleana ni wacheni mimi mwangalieni mtu mwingine mustaqbil amran la hujun wala al'anwan la takumu la alqulubu Wala la alihi al'uqul Nyoyo katika majambo hayo haziwezi kudhubutu wala akili Kili tatizika mambo yote yamechafuka tafuta ningine mpaka hapa Saynali achaguliwe au amekataa kuchaguliwa. Amekataa kuchaguliwa. Kisha sema Wa intaraktumuni mukiniacha au mkiwachana na mimi. Mkanitafuta mtu mwingine fa inni kaahadikum mimi nitakuwa ni kama mmoja wenu. Ani ni raia kama raia wengine wala anli asma'akum wa atwa'akum na nataraji mimi nitakuwa nikasikiliza zaidi na nikiwatii zaidi liman wallaitumuhu kumsikiliza yule ambaye mtatawalisha kana kwamba saidina ali awaambia mchaguen mtu mwingine na mimi niko tayari nitamfuata zaidi ule mliyotawalisha nyinyi wenyewe kuwashinda nyinyi liman wallaitumuhu amrakum Liman waliitumuhu amrukum nitamtina konsikile za zaidi yule ambaye mumemtawalisha jambo leno jambo leno hili analolisema ali mlo ntawalisha njambo gani ah u kwa hivyo saidna ali la nani la waislamu ikiwani jambo la waislamu kama namna alivosema saidna ali si itakuwa waislamu wenyewe ndio wenye uhuru wa kumchagua anayemtaka ikiwani mwezi Mungu ndiye anachagua naomtaka itakuwa ndivyo tena mna khiyari tena ha kwa na Qurani ni wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin wa rasuluhu amran an yakuna lahumul min amrihim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisha kuwa amef jambo hakuna mtu mwenye ruhusa. Ruhusa ya eh, kujichagulia, una ruhusa kujichagulia katika jambo gani? Katika jambo lako. Ni hapa Sayyidi Ali anawaambia Wala ali asma'ukum wa atwa'ukum liman wallaitumuhu amrakum. Kwa yule ambemwonitawalisha jambo lenu na jambo lenu ni khalifa. Kwa hiyo Sayyidi Ali mwenyewe anaoona ni kwamba lile la kunchagua khalifa ni jambo lao wenyewe wa Islamu ikiwa ni jambo lao wa Islamu wenyewe ina maana litakwenda kwa vacho kushauriana ikiwa ni kama hivi wanavyosema Said Ali itakuwa tumerudiya katika ile ile asili iliyotegemewa na ahli sunna washawiruhum fil amri wa amruhum shura bainahum itakuwa nsimamo wa ahli sunna ndio msimamo ambao waafikiana na haya yaliyo kwa njia ya balagha alladhi la yaatihi al-batil min wa la min khadfihi na mfumo taib wa ana lakum waziran khairu min, minni lakum amiran na mimi kuwa ni waziri kwenu ni kuliko mimi wenu Ah Sayyidina Ali mababu sasa itakuwa nasihii ya gongana na nasizi nyingine zinazosema kwamba kuna tanzis kuna nasi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuna nasi kutoka kwa Baba na mtume itakuwa zagongana hapa Sayyidina Ali asemala chagua yule mnautaka kule mtu amebia la Mwenyezi Mungu ukishika chagua yeye sitakuwa si amekataliwa aliyochaguliwa na Mungu wa yukalu haka ma sasa dalili mbili hapa za gongana zile zilizokuja katika ushulul kafi na hii iliyokuja katika najul balagha watanaqud dalilu butlan Tanakudhu aladilla Dalilu butlani hadhi ladilla kwa sababu kama dalili hizi zilikuwa sahihi zikitoka kwa watu ambao huelezewana malaika bibikiisha zigo ngane sisi twasema Qur'ani ni sahihi yatoka kwa Mungu kwa vile kwa mahala pale zilipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anatumbia afala tadabbaruna hadha alquran Walau kana min indi ghairi allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran Lau kama Qur'ani yatoka kwa mtu ambaye ni Mwenyezi Mungu basi ungepatikana tofauti nyingi lakini kwa kuwa ndani ya Qurani hakuna tofauti ina maana Qurani ni ya nani basi na hizi hapa zikiwa zina tofauti ni dalili ya kwamba haya hatotoka kwa Mungu leo kama ingetoka kwa Mungu haya yangetofautiana ina maana ya kwamba haya si sio ukweli. leo kama ingekuwa ni ya kweli hayangetofautiana mabomo taib fa hadha an-nass yadullu lam yaonyesha kwamba ali hakufafanuliwa na mwenyezi wala na tumu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye ndiye atakao atakao khalifa mabon na laukama ingekuwa ni kama inge walosema wao basi saidna ali ilikuwa nkaribu astaghfirullah alazim hukumu kwamba kafiri kwa sababu vitabu vyao wenyewe vinafadhilisha kwamba yule mtufu ambaye alifafanuliwa kwamba yeye ndiye khalifa akaukataa u khalifa kwa kafiri na ikiwa Saidina Ali kafanuliwa ka khalifa hapa ameukataa kukataa ita itakuwa vitu hukumu mbaya basi kwa Saidina Ali ita kwa Saidina Ali hafae u khalifa aqallatu fi sidrina al-khalifa sallallahu alayhi mabom la fa qif al-imam bil-imama bas imamu kama sayyidina vipi akatae kupatiwa bai'a kuuchukua uimamu baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfafanua kwamba yende ndiye anayefaa ku imamu awambe watu da'uni waltamisu ghairi da'uni waltamisu ghairi niwacheni mtafute mwingine ninaposema mimi kazi hii jukumu hili la, la kusomesha niwacheni mimi ni tafeteni mwalimu mwingine mmewambia mimi naliweza au siliwezi? Yes. Siliwezi. basi na Saidina Ali aliposema dauni waltamithu ghairi ina maana Saidina Ali amekubali kwamba jukumu lile la alimama yeye haliwezi ikiwa aliweza na Mwenyezi Mungu amesema chukua wewe amekataa mzigo aliopatiwa na Mwenyezi Mungu au amekubali ameukataa ikiwa ameukataa sayyidina ali uko sawa au makoso na nyinyi mwaseme sayyidina ali ni imam masum mubayaat an-nas lahu fi qouli da'uni ma anna dhalika ahamm rukn min arkan din pamoja na kwamba al-imama ni nguzo muhimu miongoni mwa nguzo za dini yeye nguzo ile kapawa yeye kisha yeye akikatia nguzo ile itakuwa uko sao kokombo wa kafa yaamurhum bimubayaati ghayrihi kisha vipi sanali Awatake watu vambye mwingine vampebei mwingine, mwingine na Imam huwa amefafanuliwa na Mwenyezi Mungu mpeni fulani kisha fulani kisha fulani awamba chagweni mwingine anapomwambia chagweni mwingine si amewaachia hiari baada kwa asiye atakana watu wengine dhaas ma anna kutubashia pamoja na kwamba vitabu vya Bashia wasema thalathah la yanzuru Allahu ilayhim wala yukallimhum wala hum adhabun alim thalatha watatu la yanzuru Allahu ilayhim Mwenyezi Mungu hawatizami wala yukallimhum wala hasemina daw wala hum adhabun alim na'adhabu kali la yanzuru allah ilayhim wa la yukallimuhum wala hum adhabun alim na'adhabu kali akwambia wa kwanza mamba'a imama laysa min indillah kwanza alomba'a imamu imamu yule akawa siye yule aloomrishamungu anaadhabu kai visi takwa na ule saidna ali aliotuambia nitafuteni mwingine mimi niwacheni tafuteni mwingine itakuwa ni imama min ghairi imama min ind itakuwa na yule njia moja ibn yakariri b an m talaba al iqala leisa biimami man talaba al iqala man talaba al -iqala. al iqala ni mtu kutaka kuondoshwa mzigo iqala ni kama tumefanya bei kisha tukamuona mwenzetu huu takula khasara. akasema basi hii bei ya fadhali tuiondoshe chukua kitu chako tulishe pesa zangu hii ndio iqala باب كما رشنت مذيقه نا سيدنا علي الليبسم داوني والتمث غيري معنى ذلك أن سيدنا علي رضي الله عنه طلب الاقاله من الامه يقيله عن الامامه نا ابن المطهر اسما من طلب الاقاله فليس بامام من طلب الاقاله فليس بامام وا علي طلب الاقاله فهل هو امام؟ مفهوم. هاي يا منو من طلب الاقاله فليس بإمام. ان سيدنا علي اسما ketika najul balagha دعوني والتمسوا غيري. دعوني والتمسوا غيري. نيواچني منتفتن انتو Sayyidina Ali anaposema da'uni waltamisu ghairi hal talaba aliqala au lam yatlub aliqala yeah. wa man talaba aliqala falaitha biimami mwenye kutaka iqala si imam hali yakunu Sayyidina Ali imama yeah. ila Sayyidina Ali bethoka ko itabu ya Sayyidina Ali aitaka kisha kapawa kule kutaka kwamba aondoshwe isha akapatiwa yeye haifai ni imam tena tu utasema basi kulingana na vitabu vya Shia imama ta'ali batil <coughs> imama ta'ali batil kwa nini لانه talaba aliqala watalaba aliqala kule kutaka kuondoshwa kulingana na iliyoko kwenye vitabu vya Shia ishamfanya mtu yule asifai kuwa ni imamu mpaka watu ambiye, kisha lakini wakati fulani Sayyidina Ali alitaka toba ndipo chakampa bea Sijui mnaelewa Type Sayyiduna al Hussein alijitoa kujitoa Kwa hivyo Sayyidina Sayyidina al Hassan alijitoa kimsaa akamtemea Muawiyah Sayyidna alitakatolewa ali na watu Watu wakakataa kumtoa hatofaa kwa ametaka. Al kuwa ametaka Sayyid al-Hasan alijitoa kabisa itakuwa Sayyid al-Hasan basi ave nimba ya zaidi kuliko babake tusisome mistari akilezeli nazi za taratibu tusome ni hoja riwaya inasema thalatha la yanzurullahu ilayhim wa tatu munyezimgu hawatizami wala yukallimu wala hasamina daw wala hum alim dana adhabu kali wa <tuharikana> tatatua ni nani na mambaya imama laysa min indillahi imamu amba isi kati wale ambao walifafanuliwa na Mwenyezi Mungu ina maana al-mabaye sayyidina Abu Bakar al-mabaye sayyidina Umar al-mabaye sayyidina Uthman haula ila yanzuru bana mwenye kutaka kuondoshwa jukumu la imamu falaisa bi imami mtu yule hivi ni imamu ikiwa alotaka kuondoshwa jukumu la imamu havi imamu saidina aliye alitaka kuondoshwa ikiwa saidina aliye alitaka kuondoshwa amekuwa ni imamu tena Mwenelewa. Sayyiduna Hasan alijiondosha kabisa akamwachia Muawiya. Bwana mzigo chukua wewe. Amejitoa kujitoa? Jitowa. Siitakuwa Sayyiduna Hasan basi ni mbaya zaidi kushinda Sayyidali. Sayyidali alitaka. Huo kabisa. Idh law kana imaman, Kwa sababu law kama angekuwa ni imamu lam yajuz lahu hata ke konrojo kukumu wala dakhala fi hadith alwaid itakuwa lazima waingie katika hadithi hii ya tisho na hadithi ya adhabu fahal yamurhum bilkufr ba'da aliman munyeenzi ngu subhanahu wa ta'ala atawaamrishau kafiri muhammad sayyidina ali imani Mabon Au inadaa wa Shi'a au tuseme kwamba haya madai wana wadai ma Shi'a fi hadha al-bab katika mlango huu la silat al-hab il Imam al-Ali hayana na Sayyidina Ali mabili na mafungamano na Sayyidina ikiwayana mafungamano na Sayyidina انمانا سيدنا علي اوامر شباب بندكن يكفر بعد الإيمان بسبب هو يeleza نفس هي يسمى كذا كيشا اكوامرش كنيمه النفس بالكفر بعد الإيمان وهل يعقل سيدنا لي اتامرش يكفر بعد الايمان او ان دعوش في هذا الباب لا صله له بالامام علي yale haya yanayosemwa na Mashia hayana mafungamano na mafunga Sayyidna Ali. Hadha wahyu shaitani na yote mawili li maovu lakini afadhali yawe si ya Sayyidna Ali. Okay. Okay. Okay. Okay. ثم يذكر علي رضي الله عنه كجا سيدنا علي في كتابه البلاغه اايهلا ان ثبوت خلافته تم بمبايعه المهاجرين والانصار كما اولو خليفه واك سيدنا علي اولثبوتك ب كبيي وانا مهاجرين والانصار الذين كانت الشوره لهم ولاما وكان اجماعهم هو المعتبر في هذا المقام ليكما اجماع ياو ديو ينكوزينغاتيوا محل كما هبا ولو كان هؤلاء المرتدين هل الصحابه لو كما ليرتد وكاو تشو بعد بعدا كفنتو محمد صلى الله عليه وسلم كما تصفهم كتب الشيعة كما بانوا وصفيوا الشيعة لم يجز اعتبار بيعتهم واجماعهم حجه lam yajuz i'tibaru bay'atihim wa ijma'ih. law kama wal irtaadi. kama wasamao mashia mashia yasema kana sahaba kana an-nas sallallahu alayhi ahlu ridda illa illa illa fiyقول امير المؤمنين سيدنا لياسما انه بايعن القوم الذين بايعوا ابو بكر والينبطي بيعني ذلك ولو انبطي بيع سيدنا ابو بكر وعمرنا عمر وعثماننا عثمان ومن ينبطي ميمي على ما بايعوهم عليه كانجيا zile zile walipowapatia bai wale ndio njia walonipatia mimi ina maana meme nilchaguliwa kama namna waliochaguliwa watatu waliochangulia famkene moyafamu faya dalu hadha anna tariqa tabi'atihi la tahtalifu 'an man aloku wako alikuwa hana uhuru wa kuchagua ame toka wala lilghaibi asokuweko asiseme kwamba wale waloku ndio wale ndio wa hadha yuhi hili ikiwa beya ya saidina ali Sayidina Abu Bakar, Omar, Uthmane, ya ya saidina abubakar umar uthman haikusii itakuwa na beya ya saidina ali nao pia isisihi bado mjenifamu tukisema kwamba beya ya saidina abubakar saidina Omar, saidina uthman haikusihi itakuwa na beya ya saidina ali nao isisihi kwa sababu vile alivyochaguliwa yeye ndio walivyochaguliwa wale tulichaguliwa sampuli moja ikibadilika ile na huku kitabadilika Tukisema ya Sayyid Ali imesifi. Bas kwa sababu hawa watu walichaguliwa sample kwa nini yako ile Wa hadha yuhi anna lam takun thabita kama yazamu Wa ba'da lam yakun بعد اذ تبوتكم بشباييوا مبلى مهاجرين وانصار امبا وريو علي شورى خلاص قلنا لا تنكروا وانما الشوره للمهاجرين والانصار هل المشوره للمهاجرين والانصار قلنا لا ومهمود كاجو للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل ويكفيكانا معتو hu ndiye khalifa wetu wasamauhu imama na wakamuita ni imam wakamuita ni khalifa kana dhalika ridan ileta ku ndo radha ya sarihun na haya yako wazi sana fi adami wujudi nnasi kutopatikana nnasi fi mas'alati imama katika mas'ala ya imamu kwa sababu law kama ungekuwa nasi ingekuwa nasi ndio tegemeo lakini hapa sawe tegemeo ahli shura wa man hum shura al muhajiruna wal ansar haya yako katika nahjul balagha vile wa iktirafun min ali radhiallahu anhu na huko ni kwamba sidina ali bi makanati al muhajirina wal ansar cheo ta muhajirina na wa hadha al maana al marwiya an ali fi nahj haya ndio maana iliyopokewa kwa ali katika najil balagha ma jaa an tariqi ahli sunna an amir al mu'minin radhiallahu anhu pamoja na kuafikiana na iliyopokewa na ahli sunna kwa hivyo iliyopokewa na ahli na haya kwa ahmad an an salim bin an bin سمعت علي يقول بعد طعنه لممسكيا سيدنا علي akisema baada, baada kudungwa silaha hina ma talaba minhu atba'uhu alistikhlaf alayhi wa fawath sir sidna ali walaw ta sidna ali abaeleza khalifa atakaikuja baada yake nani law kama ingekuwa iko kwa, kwa tarajiwa tena akauliza sidna ali Angalia sasa na Mtume sallallahu alaihi Alipopeka jeshi muta alisema bendera kwanza ashikefu fulani akiuliwa ashikefu fulani, akiuliwa ashikefu fulani akiuliwa wa kwanza hakukutokea tofauti alishika wa pili wa pili alipoliwa hakukutokea tofauti alishika wa tatu baada ya kufa wa tatu tofauti iliingia kuingia kwa sababu ilikuwa hakuna nas na hapa mpaka hapa wafuasi wa, wa سيدنا, Ali kwenda kwa, kwa Saidina Ali kutaka aelezee nani atakayekuwa baada yake ni kwamba ilikuwa hakuna nasi na haya katika hadith ya bani sunna Fakalu, Tui, kwa sababu hii riwaya imekuja katika musnad limamahmad faqalu istakhlif alaina tuweke khalifa faqala lahum waambi la ah walakin atrukukum kama namna aliwawaacha bwana mtume saidi ali hakuweka khalifa na yeye asemna nitawaacha kama aliwawaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana basi saidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimwacha khalifa baada yake ashi fulani au aliwawaacha bila kuambia wenyewe ndio wakachagua qalu ma li rabbika idh ataytahu ukaenda kwa mwenyezi Mungu utamwambia ali allahumma taraktani fihim ma Bana Mungu umeniacha kwao kiasi ulivyotaka thumma qabadhthani ilayka wa anta fihim. kisha ukanichukua wewe uko hapo hapo fa inshiita aslihatuhum ukitaka utawa karakibisha wa inshiita afsathuhum na ukitaka utawa utawa haribu ni hiari yako tajua mwenyewe namna kwa